سلام عليك يا يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك ونا ولl'اخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُمْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُمْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّرُمْ Sadaq Allah. U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Tako mi jutra i noći tada se utiša. Gospodar tvoj nije te ni napustio, ni omrzmo. Ona sviđa zaista boli za tebi od svijeta a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa će zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti on utočište pružio? Za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio, i siroma si bio, pa te je imućnim učinio. Zato siroće ne ucvili, a na prosijaka ne podvikni, i blagodati gospodara svoga kazu. Istini je rekao uzvišan gospodin. Dobro veče na šetor radi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillahi wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Pala dogovor gospodaru, salavat selam njegovim potomcima. mileniku Muhammed, u častnoj plemeti i porodica svih mas'aba. Molimo Allaha da nas počasti da nam svaki dan bude bolji od jučerašnjeg, a da planiramo da nam svako sutra bude bolje od danas. Molimo Allaha dželle şanuhu da nas počasti time da stalno produbljujemo svoje znanje o njemu o njegovim stvorenjima, o njegovoj ljeri i o svemu onome što će nam koristiti na ovome i na budućem svijetu. Amin. Rahmed, Draga braćo i sestra, hvala Allah. Mi smo došli do 467. hadisa u hadiskoj zbirci Mama Buharije. On je ujedno na neki način ponovljeni hadis koji smo prošli put pročitali, a vezano je za ulaze i prolaz kroz džamiju. Vi znate da je Resulullah s.a.v koji i mnogi Azhabi, da su njihove prostori, odnosno njihove kuće bile vezane za samo u I mnogi od njih su imali svoje prolaze u džami. I zanimljivo je to da, evo danas, kada ispraćamo svoje hađe, a hvala gospodar, preko 1400, ina će ih iz Bosne otići. Kada ih ispraćamo na taj put, vjerujte da mi stalno ide onaj kur'anski ajed in ne evu alebejtim vudi ali nas da je prva kuća koju je Allah zljšanuhu ljudima stavio na zemlji Beytullah. Čak predaje kažu da su nju meleki podivili. Onoliko koliko je jak odnos insana prema njegovoj džami, toliko je njegova duša ustreptala ovim danima da odje da vidi Beytullah. Da odje na najpo, u najposebniju džami, najposebniju kuću. Zašto? Zato što stalno mu je srce vjezano tamo. Stalno je okrinut prema tamo. Njegova mahalska džamija njega, njega nefali, dolazi u nju. I zato ja bi vas zamolio na početku da se sjetimo imama Buharići u hadijsku zbirku čitamo. Da za Allah, za šanu pomoć, da mu se smiluje da mi budemo ako Bogdana njihovo stazi. Amin. حدثنا عبد الله ابن محمد الجعادي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابن قال سمعت يا ابن حكيم عن عكرمه ابن عباس انه قال قد عبد الله ابن محمد الجوفي حدث وهب ابن جرير او نجيب او جرير ابن عبد الله او يالا ابن حكيم او الكريمه او ابن عباس رضي الله عنه دارك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ده رسول الله يشعر بالضهف ودوخ شويه bolesti pred samo preseljenje to tova bolest koja je spojena sa trenutkom kada je dušom svojom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada je duša izašla iz njegovog mubarek tijela alladhi mat fihi hasiban rasahu bi khirqa kaže izašao je u bolesti u koje je i preselio glavu je bio omotan jednim, jednim, jednim povezom, jednim od bola koja, koja ga je koja ga je pritiskala i vi znate da je Govorio Hazreti Aishi da osjeća onaj otrov što je na dan Hajbera, što su mu podmetnuli, da mu joj hoće mu da pukni koliko je jak taj otrov bio. Iako ga Resula nije progutuo, nego je uzao kamad mesa, s.a.v. na kojim je bio taj otrov. I na vrijeme Đibril ga obavijestio otrovi Muhammede, Resula s.a.v. je izbacio zalogaj dok je onaj asha preselio koji je progutuo zalogaj, koji je s istog mjesta odakle Resula faqad ala pa alminbar fa yasiana minba yo vojnemite da se čudite, nekada imate imama koji uđu u starost pa drže hudvu šta Ne stojeći, nego sjedeći abaza molio prelijepo i uridu allah bikum bol hoće da vam bude lakše samo je pitanje hoćeš li se ti namjeriti na one ljude koji će te u širini i ljepoti islama dati šta može jel će se stalno društveno ljudno koji će ti stalno govor ne nemaš Imate ljude koji pogledajte kako je Gospodar dao yuridu Allahu bikum unyestra Allah hoće da vama lakše. I upravo u kontekstu hadisa taj. Fa qa'ada 'ala al-minbar fa na minbar fa hamidallahu wa athna 'alayhi fa ya rasulullah zahaliu Allah on njemu najljepše govorio summa qala. Zatim je rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao ubo ja vas zamolio danas što ćete čuti ja vas molio uneste u svoj život. Unestavite u svoj život. Jer rasulullah je u bolesti Nakon koje je preselio, naučio nas jednoj od najbitnijih ljudskih osobina. I sad što je vidjeti. Innehu lejse minennasi ahadun, nema među ljudima niko. E mennu alejefi nefsihi wa malihi, da me je više lično pomagao i svojim imetkom. Ja ovdje hoću da odma odma imajte kriterij. Nemojte gledati ljude prema onome kako pričaju, nego gledajte i koliko su oni u skladu, koliko su im riječi u skladu sa njihovim dijelima ima ljudi od kojih možete čuti lepe stvari, čujte od njih. Al možete stried samo onog ako nije u raskoru, između dvije riječi ide. Zašto jer ako je u raskoru ako ostavićete. Reče deti, kreniš, on te ostavi, okreni te Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, niko mi nije više pomagao lično, znači svojim fizičkim naporom, svojim fizičkim prisustvom. I nekada je bicina sallallahu pital su slijepog čovjeka koji izašao među muslimanskom muslimanskom vojskom, šta sti kaže on? Pa kaže da se neprijateljima čini da ima više muslimanih. Kaže, ja znam da se ne mogu boriti, a tu se pravda je ostražani. Pogledaj njegovog razumije. Nas je malo, kaže. Ako ja izađem, reći vidi ima i onaj vojnik. Pa to što se ima nesposobat, to je druga stvar. Znači može Allah preko slijepog ojačati one koji, koji vidi. Preko onog koja je slab, ojačati one koji ako Bog nam mogu biti jati. U Amalihi i dakle svojim imetkom. Min Ebi Bekrin ibni Ebi Kuhafe. Od Ebu Bekra sina Ebu Kuhafin. Dakle, niko nije Resul Laha podržao, pomogao. Pazite, to je Min Ben Resul Laha. džamija. To je bolest koja je nakon koje je uslijedilo preseljenje Resul Laha. Tu sposljednje njegove riječi kaže, ljudi, niko mi nije valjao koliko mi je valjao Ebu Bekra. Zašto? Zato što je stao uz i svoj imetak je rekao, evo, Allaho postanit će treba? walao konto mutakhitha min an-nas khalila kaje bozhi poslanih sallallahu alaihi wasallam da sam uzeo na onoga najblizjeg prijatelja misli rasulullah sallallahu alaihi wasallam od stvorenja jer je rasulullah uzeo Allaha dželle džalaluhu za najblizjeg prijatelja sam prošli put govorio kad su na dvojica ljudi razgovaralo kaže hajde da se družim. radi Allah kaže hajde družićemo se nije problem ali, kaže kako kaže pa ako jedan od nas presede s kim ćemo se onda družiti pa kaže sallahu pa hajde, kaže odmah da počnem. Kad se družiš sa Allahov dželešanom kada je kada su tvoja tvoji kriteriji tvojim mjerlom ono što je Gospodar dao onda drugačije stvari posmatraš. Kaže Resulullah uzeo je obijemu bekra za bliskog prijatelja. Walakin hullatul Islam to. Ali je prijateljstvo islama, dakle on je njemu najbolji prijatelj od svih onih koji su, koji su muslimani blagole. Evo, naše Hadijeća doč pred mezare Resulullah. Jedan čovjek je nekoliko metara prije kabura Resululaha kod ovih vrata, dakle sulazi je stao i počeo plakati. Pita ga ovaj Ahbab, kaže što Boga ti plaćeš? kaže nismo ni ušli tam. Kaže stid me doć, svjedoči da je poslanika, ništa za njegovu vjeru nisam uradio. Zato što zna, jer je čituo evo hadis, koje je valio najviše Resulullah, onaj koji je stao uz njega. Onaj koji je pomogao vjede. onaj koji je da se širi dobro. Volim da vidiš da te Allah počasti, da tvojim trudom, naporom, da se širi dobro u tvojom društvu, tvojoj mali, među tvojom rajom, među tvojim Ahbabom sdu anni au sdu anni kull khawkh. Svaki kaže ulaz zatvorta u džamiku. Dakle ni jedan ulaz ne smije ostati u džamiju Resulallah sallallahu alayhi ve sellem. Gira khawkhat Abi Bekr. Osim ulaza, osim prolaza Azret Abu Bekr radijallahu anh. je da kažem lekcija koju bih vas zamolio tona ono što sam vam rekao na početku volio bih da to zajedno naučim Ja volim evo volim kada vidim Danas je bila dženaza profesoru Rešidu Bilaliću koji je predavao u medres. Srce mi je bilo puno kad sam vidio jedan veliki broj njegovih učenika, i ja sam od njegovih učenika, dođu u svome profesoru na dženazu. Ja znam jednog galima kad su ga pitali šta ti je kaže najveća sad svakce u životu. Kaže najveća mi je što znam da me Allah počastuje da će biti iza mene ljudi koji će prući dovo Allah za me. Ne veće stvari od toga. Jer je to u albaqijatu salihat. Allah daje da to ostaje iza tebi. I to je ono što ulema naziva ala irfanu bil džemira. Priznati, nekom je ko ti učini dobro. Ja vas molim vjernih i vjernica. Cijeni svakoga kojim učini dobro. Nisu nezahvali. Kogod ti je valjao. Najmanja stvar. Pa znate da je Resulullah poštovao ženu koja ga je podojila tamo. Pa kaže, tako ju je poštovao. Mi smo mislili ko li je ta žena. Sjeo Resulullah sa njom razgovara. Kaže, ko li ona u trenucima zanosa pobjede jedne, Resulullah sjeda sa svojom majkom po mlijeku i ukazuje joj čas. Zašto? Da mene i tebe nauči. Ne može cijeniti Allaha, onaj koji je u praezalu, jel, u praiskonu rekao, ti si moj gospoda, Ako ne cijeniš one ljude preko kojih te Allah doveo, najprije tvoju majku, tvoga oca, braću i sestre, nanu i dedu, mahal koja te dočekala, ljude koji ste bili u učitelji ili nastavnici ili učiteljce u školu, koji ste pomogli u životu, koji ste davali savjet, te ja vas molim, ako govorimo stilu o stilu Resulullah, islam, a danas je toliko o nekih stvari, govori, to je sunnet Resulullah, tako mi Allaha nema prečeg sunneta, da mu se vratimo od priznavanja dobra koje nam neko učini. Jer kad priznaješ dobro, kad je to u prirod, onda ćeš kom je priznat dobro najveće? Allaha učelašanhu, ki ti dao sve. Pa i te ljude ti je ondao. Njima si zahvalan, a hvališ. I zato onaj ko kaže sva zahvala i hvala pripada Allahu dželašanu nije tačno jer je Resulullah s.a.v. rekao onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu dželašanu. Mogu, mogu ti zahvaliti reći hvala ti, Allah te nagradio. Ali ja sam, ja hvalim Allaha koji mi je tebi dao. Koji je dao tebi večeras da dođeš u tabaške da čuješ hadis. Ja da zaradim sevak i da ti zaradiš sevak. I da zajedno zaradimo sevak. U 81. poglavlje babule babu le, al galati za kabe i mesadž poglavlje vratnice i ključev za kabu i džamije. I ovo je vrlo bitno dragom je da imam Buharija. Ovo uradio sam svojim mušima čuo jednog čovjeka na kako kritikuje starog jednog profesora i mame kaže jelključate kaže ovo ko što štoključate džamije pobost. Kao njemu prigovara što se džamijeključaju čedje će boži da nas je mora zaključat vam pokradoši se Kako kaže ima malik, pitaju ga, smije li čovjek držati psa? Vi znate da je pas, jel, ako se drži i radi zaštite, može se držati. I kasnije pitaju učenjake malikijskog mezheba, šta vi kažete o držanju psa? Oni su govorili da u najmanju ruku da je pokuđena, jer držiš hajvana, držiš hajvana u jednoj formi ropst. Kaže Oni kažu, kako je vrijeme danas ima malik, bi dozvolio da se drži lavu u bašće. Kaže, što? Jer toliko se gradi da ti treba neko da ti zaštiti. قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بن جرير قال قال لي ابن ابي مليكه يا عبد الملك لو رايت مساجد ابن عباس وابوابها ابو عبد الله kaže rekao mi je, njegov učitelj Abdullah ibn Muhammed a znači čuošte Imam Buhari i od Sufjan od ibn Jurajah da jedan od tabiina rekao kaže da si vidio kakavi, kakva je vila džamija ibn Abbasa i njena i njena vrata hoće reći da su posvećivali pažnju da džamija izgleda uredno i lijepo I to je pravilo, ja vas molim, pravilo je onaj prostor gdje obavljamo i vade, treba mirsati. Ja vas zamolim ovdje, prošli put mi je para babas krenulo pažu, očistile su sestre, čuvajte ovaj prostor. Čuvajte prostor, lijepo je kad na seždu padneš da ti osjetiš da je tu usano i čisto, pa se mili ostati dole. A onaj ko je očistio džavi ima se vab, zašto? Zato što se je pobrinuo da kad tvoj nos bude dolje, Kad si Allahu ti svoju gordost i povrnost stavio da osjećaš miri, da osjećaš čistoću, da nima prešnjeve. Jer Rasulullah s.a.v. je nas naučio da tu sastavni dio din i imani. Haddesana Ebu An-Nu'oman, va kutejbe kala haddesana Hamadan, Ayyubinan, Nafinan, Ibn Umar radijallahu anu. Pred njoj nam je Numan i kutejbe, odnosno nije dvojica, od Hamada, od Ayyuba, od Nafja, od Ibn Umara, od sinaha Zreti Umara, da je vjerovijestnik s.a.v. kad ime mekete. Fede'a Uthman ibn Talha, fafetehal bab, pa je pozvao Osmana ibn Talha, pa je otvorio vrata. Čega vrata? Kavi. Fedehala nevi'u sallallahu alaihi wasallam o Bilalun, o Usametu ibn Zeid i u Uthman ibn Talha, pa je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i Bilal, i Usame ibn Zeid, i Osman ibn Talha ušti su u Kavu. Subhanallah. Ušti su i obavili namaz u Kavu. Thumma pa su vrata zatim zatvorena bitte viha sa, pa neko rime resullah selahu li vslem mostosta v samoj kjabi. some hrreu, pa su nakon toga izašli iskjabi. Ka lebno umme fe beder tu vse tu bilal, pohlli se mi bilala. Sallah fiha jeli Rasulullah se Allahu alili se nam klanja vjabi, daz vi znate da odmapitajo,košte je šta u radi. K Klanja klanjao, nije klanja onutra, da znamo da im imaže. Fatale fiej kaže fijeji, kaje kklanja kaže između ta dva bejne ustuvane tein između dva stuba koja drži koja su držala krov krov Kaabe Kaleb ibn Omer kaže ibn Omer fa dhahaba alayya an kem sallah pa kaže ja sam se toliko obradovao da sam čuo da je Resulullah obavio namaz u Kabi da sam da sam zaboravio da pitam šta je klanio 2 rek'ata 4 rek'ata 8 rek'ata šta Resulullah sallallahu alejhi ve sellem klanjao ovaj hadis nam govori da Kaaba imala je ključare i do dana današnjeg iz plemena Benuše ibe su ključari kjavi. I ako smo naučili, evo, ja vas zamolio, to stalno ponavljajte sebi. Moram cijeniti svakoga koga je Allah dao da bude uzrok da mi se nešto lijepo desi. Moram ga poštovati. Druga stvar, ja vas zamolio, Emanet. čuvajte ono što vam je Allah povjerio. Prvo što nam je Allah povjerio su naši život uložite ih pamet. Nemojte, evo, ovih dana, evo, i sultan mi je govorio, hoćemo mi napraviti neku akciju za sirijske izbjeglice. Mi smo prošli petak imali Rijasti Islamske zajednice u radio akciju. Ja vas pozivam, gdje god možete da pomognete, pomožete. Al četiri godine tamo ljudi ginu, ljudi. Mi vidimo jedno dijete na plaži, nama se srce kida. A na stotine djece svaki dan, ili pogine, ili bude ranjeno, širom siri. I nikoga to ne interesuje. Nego je sada vamo došao problem, pa se čitav svijet, ovaj dio, Evropa se uzvunila, kako ćemo to rišiti? Zapamtite, emanet. Oni su neki emanet. Izbjeglice koje dolaze u migraciju su neke mane. I ljudi treba mi trebamo da doprinos koliko god možemo. Al nemoj zaborav da ima ono što ti je. Ja sam sre studenta studenata koji hoće da prvi humanitarne organizacije. Sačka je pomena da završiš fakultet da se zaposliš pa ćemo onda da zješ prav. Sad trebaš ti nekoga da te pomogne da budeš što uspješniji da završiš fakultet, da zarađuješ da možeš da da 10 puta koliko bi dao možda kao student. I nemojte najgora stvar u koju umet može upast, šta je? Ovdje te Allah duši, ovdje uradi. Pa može naravno koliko može. Mogu desmaraka, mogu sto marak, mogu, znam ovi šta ljudi ovdje uraditi. Znate, tim znam, ovdje te Allah duži. Jer zašto? znam na stotine mladih ljudi koji su se izgubili zato što i šetan samo prebacuje iz ovoga u ovo, iz ovoga u ovo. A to pazi, dušmani nama oče. Jer kad imaš takvu situaciju da je sve nestređeno. Najbolja stvar koju mogu uraditi jeste da ti nabacuju situaciju na koju ti ne možeš realno da odgovoriš. Jedna je žena ovdje samo došla. Sa troje djeci je sirik. Niko iz tabačkog nije znao. O njoj zbrinulo smo je bez ikakvih problema. Al Allaham, da ih je došla 50. Ja ne znam bili li je ovaj čaš i ja zbrinam. Tako sa djecom. Evo, hajmo hipotetički govoriti. Ima li jedno, hoćemo li po salama, fiskulturnim stabama? Mi ne možemo individualno, ne možemo dati odgovor na velika iskušenja. Al možemo, ako ti Allah dao emanet, novac koji imaš, dadi od njega, alhamdulillah dadni od vremena, potroši vremen i nema opravdanja, svim to trebamo mora, ali ja vas molim braći i sestre, gledajte Osman ibn Talha, ključar Kabe je najbolji primjer što znači danas imate ljude koji klenjaju namaz tako mi je Allaha, od njihovog namaza ne da on nemaju ništa, nema niko ništa sve što ima profesionalni musliman ništa mimo toga što ide u džaniju nema Nič zna nešto poprav, popravti, zna nešto u rad, nič zna nekom je pomoć, ni zna na cijepa trva, ništa ne zna. Osman ibn Talha je ključar, kad je bio još da nije bio musliman. Kaže njemu Resulullah na početku objave, kaže Talha, Osmane, pusti me pola da klanjam mu, kaže, kako ne može? Kaže njemu Resulullah, kapčiš valan sutra Osmane, kad ključ bude kod mene, ne kod tebe. Ne kaže, bolje ni onda da sam pod zemljom Muhameda nego na zemlju. I dođe njemu dan. Dođe Resulullah u džamu Meku i kaže, donesi Osman je donesi ključ. Osman je tada primio islam, musliman poslan. Donosi ključ, ja Resulullah, izvoli. Svi kažu daj nama ključ Božiji poslaniče. Allah radi tog Osmana ibn Talih, koji je odbio Resulullah da pusti u kaabu, sad zamisli, Božijeg poslanika, nije mu dozvolio da uđe u Bejtullah. T radi takvog insana Allah objavljuje ajet, Inna Allah vam Allahama redži o Muhammede o boži poslanići Entu addu al-amanati ila ahliha. Da povjerenje ukazujete da ima koji su ga dostojni. Dadni Osmanu ibn Talih. Jer on znao kur toga. Ti imaš čovjeka počeo klenati hač ja vam voditi firmu koji ima 100 ljudi za godinu dana oni u Ljudi nisu primili platu, oni na namazu, oni je smotan ljudi. Ne mojte davati ludno. On nema nikakve kompetencije. On je nepisven u ekonomiji. Ne, ne, mi smo su univerzalci. Ja vas molim, pogotovo što se to radi, nažalost, u ime vjeri. Ti, brate i sestru, vrijediš tvoje mjerlo, tvoje, tvoje i moje vrijednosti. Prvo, ako Allaha i poslanika vjerujemo. I ako se toga držimo. Drugo, koliko usta, koliko imamo u stanju stvari da znamo rad, Da umijemo, da znamo. Bez toga, imate situaciju da ljudi u propasti, tako obitne stvari, tako značajne stvari. I Resulullah s.a.v. daje Osmanu ibn Talij, ja vas molim, samo zamiste tu scenu, taj čovjek je prije godina odbio Božijeg poslanika pustiti k'abu. Odbio. I Resulullah s.a.v. na osnovu ovoga ajeta daje Osmanu ibn Talij, ne samo to, do sudnjega dana učit se kur'anski ajet. I sad tu je Resulullah rekao Hayru kum fil džahilije, hayru kum fil islamu. Najbolji od vas i u islamu su oni koji su bili najbolji prije, koji imaju kvalitete, vrijedan, marljiv, zna u rad tovo, zna u rad ono, Inna Allahe morukom zaista vam Allah na ređi, em tu edul emanatila eliha, da date, da ukazujete povjerenje onima koji su dostojni. Ja vas molim, braće i sestre, dvije stvari, evo, koje, koje danas moramo, moramo početi. Prva stvar je, poštujmo svakoga ko nam učni bilo šta dobri. Ja vas molim, Allah je, je ti ima zadužio. Jer tek kada je u našoj prirodi da budemo zahvalni ljudima koji vidimo majicu svoju da bude zahvalani, ocu svome, bratu koji te je pomogao, koji te posjetio, tada ćemo biti zahvalni Allah je ti I posljednja, ova druga stvar, ja vas molim, danas najveći problem. Ja znam danas ljude koji dobijaju odgovorne funkcije i u islamskoj zajednici u društvu. Tako mi Allah ne bi mu dao ovcu da čuva na crtanu na papir. I znam. Ali pazite, mi ja sam svjestan da ja nisam odgovoran za to. I Resulat s.a.v. hadis je njegov. Kaže, ko bude iz neke skupine odabro insana, a zna da je drugi sposobni od ovoga, neka zna da je izdod Allaha i poslanika. Pazite, nije to šala. Valja izdod Allaha i poslanika i doći njemu. Ja kažem, rešadu Allaha, rešadu Allaha, rešadu Allaha, tako mi Allaha, da ti Allah dragi, da te uputi najprije da ovdje greške popraviš. Čuvajmo se toga, čuvajte se. Mi, hvala Allahu, prvo smo odgovorni za ono što je nama Allah dao. Ja vas molim tu se pozabaviti. Nemojte da, nemojte, nemojte da vaša veza sa Allahom slaba budi. Nemojte da nemate nešto od nočnog namaza, od učenja Kur'ana. Drugo, ako ste studenti, danite maksimum tobi. Posvijedite tu pažnju. Čekajte, doći od njime, možda ćeš imati tako da i dobar posao i dobru plaću. Onda ćeš moći des puta više pomoći nego što sada može. I zapamjite, ovaj riječ Emane. Nama je ova Bosna Emane, nama ova država Emane, nama su i te izbjeglice Emane. Ja vas molim, pokušajmo maksimalno, maksimalno pokušajmo da nosimo Emane te koje nam javlažili šan. Bez toga, vjerujte, onda je samo pitanje kad će doši trenutak da će nas neprijatelji ovdje opet dovesti u takvu situaciju da se mi opet nalazi. Jer stalno te dovede u situaciju, stalno te troši, troši tvoje emocije, neko vrijeme to potrebe, isto ako kad su poplave bile. Evo, tek sada vidite, sjećate li se majski poplava prošle godine? Ko danas priča o, o stotinama domaćinstava, hiljadama domaćinstava, koji u onom trenutku svi bi... Znate što? Jer je njima teško, oni hoće da peru u savjest. Pomoglu sedam dana, deset dana, mjesec dana Da, presto. Vjernik i vjernica to ne rade. Kontinuirano, ja. Ova sadaka... Znamite, evo, samo da vam ka... jedna situacija. Znamite da na 50 ili 60 mjesta u Saraju se vako redovno skuplje. I umjesto da pravimo Sergije, kažemo ne... Pripremite kamione, mi ćemo imati, ako Bog da, sigurno 30, 40, 50 tona hrane koju možemo odmah poslati. Kad se redovno radi, kad se radi da je Allah Jalešanov uhtio mogo i dati da se petkom obavi svih namazi, svi 35 heptičnina namazate. A ne imaš pet dnevnih namazi, imaš i Saba, i povodnje, i Kindi, i Akšanijaci. Zašto? Da bi se naučio kontinuirati. Ja Allahu dželalu šanu da budemo zahvalni najprije njem, da budemo zahvalni ljudima koji nama dobro učinjali, Yamoli Allahu dželalu šanu da čuvamo sve manet, amin. Ja Uzbila i da šeta da džin, bismillahi rrahmani rrahim, ala sina, rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa Gospodar, naš počast nam se nemoj nas sponizt. Gospodar, našu prostidan grije nemoj nas kazati. Gospoda, milost tvoj molim, ne preprosti na same sebi nekoliko treptaju. Gospoda, molim te, podaj našim hadžijama da hajili dođu. Gospoda, podari da hajili ovaj Gospodar, pomozi im da se vrati nama čisti od grijeha kao na dan kada su ih majke njihove rodle. Gospodar, počasti da prenesu salame naše Rasulullah. Gospodar, počasti nas da mi širimo hadis Rasulullah i njegov stil života. Gospodar, počasti nas da tebe iskreno volimo, da tebe samo zovemo da se na tebe oslanjamo i da jedni drugima dobro činimo. Gospodar, smiluj se nama roditeljima našima, smiluj se prisutnim i odsutnim. Največim timenom molimo podaj onima koji su hasta zdravlja, Gospodar, podaj onima koji su odsutni da se kućama vrate, počastna sa svakim dobrom i nas sa svakoga zla. Gospodar, molimo te svaku dobru od tebi je molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i zaštitna sa svakoga zla od kojeg tebi je ko zaštitražio tvoj miljenik Muhammed, počastna nas da nikada ne obrukamo muslimane na svojim radnim mjestima, na svojim fakultetima, u svojim porodicama, magde nikada muslimane ne obrukamo. Gospodaru, počasti nas da naši brakovi jake budu, da odgajamo svoju djecu ljubav prema tebi, da čine dobro, gospodaru, najvećim te imenom molim. Molimo te da budemo iskreni muđahidi tvoje i tvoj. tvoje. Molimo te, gospodaru, da budemo tebi predani u svemu što radim. Gospodaru, počasti nas da nas vode najbolji među nam, a sad čuva nas da nas vode najgori među nam. Najvećim te molimo da čuvamo emanete koji se nam ti povjeri. Subhana rabi krabilizatava, isfuhu, was السلام عليك يا يا رسول الله